Але тим помічник капітана і сам капітан переймалися, а публіка вже знову танцювати пішла. Короткої зупинки не помітила. Ніч оксамитовим крилом накрила сріблясті хвилі Дніпра. Тихо, тихо стало на воді, тихо й на нижній палубі. Лише матросик незграбний, бильця ганчіркою. Полірує. Наказ капітана перед кінцем вахти виконує. Полірував з плювками, щоби краще блищали. А останній плювок так в горлі і застряг, адже накинув на те горло канат злочинець, що на борт незаконним шляхом проник той самий Петька Шнур. І немає матросика. Раз-два – він же голий і убієнний, в почину поринув. А за ним куфайка і сорочка брудна арештанська полетіли. І знову тихо-тихо стало. Стоїть собі на нижній палубі матрос, бильця старанно драїть. Трохи закороткі у нього штани та й кительок на нього, мов, дитяча сорочка на кавуні, затісний але кому і яке до того діло. Головне, що роботу свою старанно виконує. Натанцювалася мусенька до схочу, можна сказати, на все життя. Побажилася, що більше ніколи такого неподобства не буде, ніколи і ні за що. По-перше, зганьбилася не тільки перед цим ненависним партнером, але й князю з графом, по тричі на ноги наступала. Ну, не вміє вона танцювати, і все тут. Проте відтанцювала. Але не в тому річ, адже танцюючи, публіку роздивлялася, міркувала, хто ж із присутніх тут пані та панянок міг ту фотокартку з квартири убієнного інженера зробити». Та ще й таку фривольну. А хіба впізнаєш, якщо на ній лише оголена спина? Що за ракурс такий дивний? Як по спині можна людину упізнати? Усі пані з вищого світу в такому вигляді їм фотографуватися ганьба? На ній, певно, якась собредка. Може, з обслуги? Отже, треба дізнатися, хто тут з молодих, а може й не дуже, жінок працює. У пральні, наприклад, чи посудомийками. Але чи буде морський інженер-винахідник із посудомийкою знатися? А якщо це взагалі не жінка? Адже обстановка в квартирі небіщика якась жіночна. Меблі з викрутасами, штори грейливого кольору. Нечоловіча обстановка. Одне слово – роботи не початий край. А ще треба з себе дружиною цього невігласа вдавати. О півночі почали гості з салону поволі по каютах розтікатися. Чоловік липовив, завіявся десь, і слава Богу. Офіціанти – Світло приглушили, прибирати почали. Розкланялася Муся з графом та князем, які до шинквасу запрошували, та й пішла собі спати. У довгих коридорах світло теж тьмяним стало. За дверима тиша. Йдемося коридором по м'якому килому, і бачить, що навпроти якоїсь каюти стоять двоє – Капітан з офіціантом дослухалась. Пан посол наказав вечерю до каюти подати, каже офіціант. Двічі приносив, стукаю, стукаю, марно. Ось третій раз прийшов, пане капітане. Може, заснув, схвильовано каже капітан. Але погано, що не повечеряв. Побачив Мусю, питає. А чи немає в залі пана Айзена? Ані в залі, ані на палубі не бачила, відказує Муся. Їй той типчик, що на порозі з'явився, мов хмара, одразу не сподобався. Посмішка холодна, зневажлива, красень. Одразу подумала, вбила б. А тут аж затремтіла, а що коли не одній їй така думка до голови спала.